Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi, Rabbil alemin -al Vassalat vassalamu Ala, Eşrafiləndiyyə, Məqsələdiyyə, Amna, Bağd Rabbiş rahli, sadri Və yəsələ əmri, vəxli, Loxdətəmin, misləni, Məqsələni, qavli İmə qardaş da Kecən dəşk almışdı Ştab, yəni arada Faslı olduğu üçün Ştab, yəni zirə Ştab, İbn Qəyim, Əl-Cəvzinin Dərd və dəva kitabıdır Yəni problemlər və onların həlləri Sıxıntılar və onların müalicəsi Xəstəliklər Onların şəxası İstər dərd xəstəliklər olsun istər hissi xəstəliklər olsun İstər mənəvi xəstəliklər Və kitabın ortasında Qalmışıq, davam edirik Şəx gətirir ki Və min uqubəti hə ənə hə təstədi Nisyanullahi və tərki Və Deyil, günahların acı aqibətindəndir ki, insana vurduğu zərbədəndir ki, günahlar səbəb olur ki, Allah s.h. qulunu unudur, qulunu tərk eləyir və təxliyyətuhu beynəhu, beynə nəfsi və şeytanihi və Allah s.h. da o qulu tərk eləyəndən sonra həmin qul öz nəfsi ilə şeytanının çarəsinə qalır, onun öftəsinə qalır. Və xunəkə hələkü ləz ilə yurcə məhün necə Və şəx gətirir ki, Bu da elə bir şeydir ki, elə bir rəh vaxtdır ki, bundan deyə qayıtmaq və sağ-salamat çıxmaq çox vaxt deyir, çox insana deyir, müvəffəq olmur deyir. Və qala Allahu Allah Subhanahu quraan Kərimdə buyurur ki, ey iman gətirənlər, ya ayyuhallazina amanu amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat Eiman gətirənlər Allahdan qorxun və hər kəs sabahı üçün nə işlədiyinə baxsın. Wataqullaha, innallaha xabirun və Allahdan qorxun. Allah sizin elədiklərinizdən xəbərdardır. Və tə olunü kəllədinə nəsullahə Allah Subhanahu buyurur ki, siz Allah Subhanahu alani ondan kimsələr kim olmayın və ensahum və onlar Allah Subhanahu va taala unutduğu üçün Allah Subhanahu va da onların özlərini özlərini unuttdurdu. Ulayka humul fasiqun. Yəni bu cəsi kimsələr də fasik kimsələrdəndir. Demək Allah Subhanahu va taala qullarına Allah Subhanahu va taala dan qorxmamağımır eləyir. Wa naha an yatasabbah ibadahu almu'minin biman nasiye bi tarki aqwa. Və Allah Subhanahu va taala qullarını o kimsələrə oxşamaqdan çəkinir ki, o kimsələr Allah subhana alanı taala Allah subhana ve taala unutdular. Allah subhana ve xəbər verir ki, kim ger təqvanı tərk edərsə Allah subhana ve taala onu cəzalandıracaq bi an ansa hu nafsahu. Nəfsəh. Nəyin cəzalandıracaq? Allah subhana ve onu özü özünə unudturmaqla, yəni özü özünə unutturma o nəzərdə tutulur ki, Ənsəhu masalifə Və insan Ona yönələn xeyr qatların insan unudur Yəni, uzaqlaşdıqca insan nə deyir? Unudur, istəyir ticaretdə olsun Uzun bir müddət məşğul olmuşsan Artıq yolları unudursan İstəyir elində olsun, cəbirdə olsun Həndəsədə olsun, uzun bir müddət insan Görürsən, o işlə məşğul olmuşsan ya vurma cədvərində olsun Uzun bir müddət insan görürsən ki Məşğul olur, unudur Və eləcə də insan Allah s.ə.q. dan uzaqlaşanda xeyr qaflarının yaddan çıxardır Allah s.ə.q. onuqdur ona Və məyyuncihə min azəbi Həmçini Allah s.ə.q. dan əzabından qurtaran amilləri və ya hədisləri, əməlləri yaddan çıxardır Və məyyuncihə biləhu həyatul əbədiyyə O şeylər ki, insan onları eləsə idi Onların vasitəsidir Allah s.ə.q. ona əbədi həyatı, yəni ahirəti vacib eləyərdir O amilləri yaddan çıxardır لذات, və kəməl ləzzətihə və sururihə və nəimihə fə ənsağullahi dəlikə kulluhu cəzəən limə nəsihə min azaməti və xovfi bütün bunları onu niyə görə unutur? Çünki Allah subhanətə halənin əzəmətin və Allah subhanət halənin qorxunu unutur və Allah subhanət halənin əmirlərini yerini getirməyi unutur fə tərəl-asi muhmilən liməsalihi nəfsihi və müdayənləhə ona görə çox var Allah subhanət ası insanı <coughs>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 Yəni, unutsun, insan hafizəsi zəyif olsun, ya yəni başqalarına nəsib Bir də var, səhlənkarlıq səbəbi ilə unutmaq. Məhz burada nəzərdə tutulan şey də nədir? Səhlənkarlıq səbəbini. Əgər insan Allah subhata ola qorxarsa, hətta hafizəsi nə qədər zəyif olsa belə, Allah subhata ola, yəni bir şey yeri gələndə Allah subhata ola xatırladı. Nə qədər insan hafizəsi zəif olsa da, o insan deyə bilməz ki, mənə yadından çıxdı, mən səhər axşam z əgər həqiqətən o insan Allah subahatıqdan qorxursa Allah subahatıqda yönəlmək istəyirsə amma ki, görürsən ki, səhlənkarlıqdan insan yavaş-yavaş səhlənkar olur, unudur bir gün, iki gün eləmir, artıq üçüncü gün bu əməl insanda vərdiş halına çevrilir və vərdiş halına çevriləyənə görə artıq insanda yavaş-yavaş unutqanlıqlar əmələ gəlir ayrıq qardaşlar <coughs> yəni, kimsə unutqan olduğuna görə canlı sıxmasın. Əsas burada nəzəri unutقانlı insanın elə bir səhlənkarlığından, imanın zəifliyindən dolayı irəli gələn unutقانlıdır. Waqat <tə> farra ta fi saadet el abediya. Və Allah subhanaləyh e, həmin insan da deyir: Əvəli səadətə aparan yollarda dey yolları itirir. Vəstäb <tə> dela biha adna ma yakun Həmin o gözəl yolları deyir. Ən kiçik ləzzətlər ləz qarşısında deyir, dəyişir. Və inne mahiyyə səhabət səyfin və Necə ki şeyx qətil ki, insan deyə bu hərəkəti də deyib, nəyə bənzəyir? Səhabət səyfin deyir yay buludlarına və ya deyir yuxudakı insanın nədir? Aldığı ləzzətlərə bənzəyir. Ümumiyyətlə insan çalışmalıdır öz Yəni ki, işini, öz gücünü Nətər deyim ə, öz, Və yaxud da ticaretini Həmişə Bol gəlir gətirən yerdə eləsin Və yaxud evini seçəndə ə, Gözəl bir yerdə seçsin Mübəqqəti fayda verən Yerlərdə seçməsin Ona görə alimlər deyə ki, məsələn yəni Bələ şeylərə aldanıb Əgər sən evi gəlib Gəlirsən, görürsən ki, kölgədir. Bax görək kölgə gedən kölgədir yoxsa qalan kölgədir. Əgər deyir, gedən kölgədsə, onun deyir, altında sən deyir, evini tikmə. Ona görə də dünya yayı aldanıb acı olanların da misalıdir. Dünya deyir, gələn kölgədir. Onun heç vaxtı altında deyirsən, məkan salma. Çünki günəş o tərəfə keçəndə nə olacaq? Bəzən yəni yenə sənə gün işəcək. Və burada Şeyx bir dənə şiir gətirir və ahlamu nomin au Kəzullin zə'ilin innə ləbibin mislə lə yaxda'u Lə yaxda'u Deyir ki, ağılı insanlar heç vaxt Keçib gedən kölgələrlə Və yuxudakı elə ki, ləzzətlərlə Aldanmazlar Sonra şeyh gətirir ki dedi ki, günahların Acı aqibətindəndir ki, günahlar insana Allah Sübhətə alanı unutturur Və insanın özünə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 Laa ibada lahu bir şey tik insan o şey əvəz olunmazdır. Ve istabde le bihi men alhu kullu al-ghina minhu kullu al-ibad. bir şey gətirir. Min kullu şeyin ila dayata va ibadun va hayatta elə bir şey yoxdur ki, insanın ehtiyacında deyib onun yerini nə ilə sə doldur gəlsən. Yəni o əvəzedicisi olmasın. Va ma min Allah inda ya'atahu Amma de Allah subhanu teala qadə Allah subhə və yerini dolduran insanın həyatında heç bir şey yoxdur. Allah subhə və təala yəwədə an kulli ma Allah subhə və təala özündən başqa hər bir şey vəz edir insan üçün. Və ma sivə və Amma deyir Allahı digər hər şey Allah subhə və təalanı əvəz edə bilmir. Və yəğni an kulli şeyin, şey və la Allah subhə və insan üçün hər şey yetirir.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 amma her şey Allah Subhanahu al-lehin əzabını qoruyə bilmir. Və keyfə yustağnə al-abdü an ta'atill-haza şey'ə və insan ki bunları biləndən sonra da necə ola bilər ki, insan Allah Subhanahu va ibadətdən üz döndərsin? Və keyfə yənsə zikruhü və yədi amruhü hətta yünsi insan necə ola bilər ki, Allah s.ə. zikri və yaxud onu sadəfə afaran bu amilləri zayiləsin, unutsun, hətta və bu amillər səbəb olsun ki, insan özü-özünə olsun. Və yəxsiruha və yəzimuha adamı zulüm və Allah s.ə. belə bir vaxta həm nəfsinə qarşı, həm də öz rəbbinə qarşı böyük zülm işlətmiş olur. Fəmə zulümül abdu rabbehu və ləkin zaləmə nəfsəhu Fəmə zaləməl abdu rabbehu və ləkin zaləmə nəfsəhu və Allah s.ə Qul e, öz rəbdənə qarşı zülm işlətməkdir, de, de, de, o nəzərdə tutulmur ki, Qul öz rəbdənə yəni, zülm edir. Qul heç vaxt öz rəbdənə zülm edə bilməz. Amma deyir, qul deyir, öz-özünə zülm edir. Və məzaləməhu, Rabbuhu və Allah spantalla da deyir, quluna deyir, heç vaxt zülm edəməyir. Yenə də de, deyir, öz-özünə zülm ediyən kimdir? Öz-özünə zülm yəni, quldur. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyə Muhammed və al